ЧОРНИЙ ЯР Ще було темно, коли Гайдамаку розбудив телефонний дзвінок. Апарат завжди стояв біля постелі, і ось тепер розвався, покликав настійливо. Петро Дем'янович взяв трубку і, вімкнувши лампу торшера, став слухати, кидаючи зрідка репліки туди, звідкіль телефонували. Дружина Зося Дмитрівна теж прокинулась. Її давно вже перестали дивувати ці нічні дзвінки. «Що в ніж? така в нього посада. Якби і небо де-небудь проломилося, то певне покликали б на виручку товариша Гайдамаку. «Вживай заходів, латай!» Навіть у новорічну ніч, коли інші з келихами шампанського в руках слухали дзвін курантів, Петра Дем'яновича просто із-за столу було піднято, бо десь порвало міський водогін, мусив кинувши все мчатися рятувати становище. Поїхав, і три доби його тоді не було. Не знала дружина, що й думати. З усі Дмитрівні приємно, що її Петро Дем'янович на розхват, що його поважають підлеглі, товариші по службі. Деколи чує від них, «Дем'янович наш, це ж сила, сьогодні він права рука у мера, а завтра і палець багатозначно вгору». В такі хвилини зовсім Дмитрівні одразу поліпшується настей. А тепер цей нагальний дзвінок, певне, виникли знов якісь негаразди на тім чорнім яру, на коронній споруді Петра Дем'яновича. З'явились якісь небезпечні води. А найпотужніша помпа виявляється зайнята десь в іншому місці. Це ж треба. Дружину охоплює тривога. Тільки без паніки. Когось отямлює в трубку господара. Негайно на об'єкт. Я незабаром теж буду. На цілий день тепер, мабуть, гайне Петро Дем'янович. Бо чимось такий викликаний цей дзвінок з позарання. Однак те, що чоловік без поквапу пішов у ванну і заходився голитись, дружину трохи приспокоїло. Не став би ж він брати за бритву, якби ситуація на об'єкті склалась справді загрозлива. Те, що він називає об'єктом, якраз і є той Чорний Яр. Той стоклятий яр, що на нього люди Петра Дем'яновича свого часу повели наступ зем снарядами. Не всіх захоплює споруда, яку Зося Дмитрівна звикла вважати наймонументальнішим творінням свого чоловіка. Для декотрих діти ще його є просто кабінетною витівкою, непродуманістю, навіть показухою, і за нею, мовляв, майбутнє спитає – а яких зусиль докладалося, щоб пробити проєкт, довести до затвердження та реалізації? Були противники проєкту. Гайдамака їх підім'яв. Дехто вимагав народної експертизи, він їх висміяв. Маловірам біля Гайдамаки не було місця. Лишав поруч себе тих, хто не вагався. Зося Дмитрівна теж іноді сприяла успіхові справи, при нагоді дарувала кому треба свої заворожливі усмішки. Одне слово, запруду зведено, важке тіло висотної греблі лягло через увесь яр, а в горішню його частину цегельні заводи женуть і женуть пульпу, щоб способом гідронамиву заповнити відтятий сектор гіруги щоб твердь з'явилась на місці колишніх смітників, урвиш з буреломом, з вічною похморістю хащ, куди що в допотопні часи князі ходили полювати вовків та вепрів. Після гідронемивних робіт яр власне перестане існувати, кручі та провалля зникнуть, а на новоствореній земляній подустці буде з часом розплановано парк і штучним озером, із стрільбищем з'являться атракціони, і як вершина мріє, потягнеться в небо гігантське чортове колесо. Зреалізується таким чином давній задум Петра Дем'яновича. На папері легко давалось, а як дійшло до діла, скільки нервів вимотав цей яр. мабуть, тільки Зося Дмитрівна й знає, який опір дехто чинить її чоловікові на цьому шляху. Клопіт за клопотом. Чи про рахунки були якісь допущені, чи в недобру хвилину бульдозери взялись за той яр, може намив мив розпочали не під тим знаком зодіаку. Господар, стрункий, з чаплінськими темними вусиками, у французьким коротеньким пальті, у гарній хутряній шапчині, на одному з артистів опери бачила таку шапочку. Готовий до виходу став на порозі. Я поїхав. Дружина аж задивилась. Справді, біле личко темний вус. Не накинула б на нього оком яке небудь із отих керівних незаміжніх, що так і полюють на своїх перспективних колег. Ти надовго? Там видно буде. Можливо, марна тривога – це ж у нас уміють. Не хвилюйся, Люба. Приязний помах рукою на розвітання, після чого Петро Дем'янович одразу суворішає, І його елегантна постать у яскравім кашне в нових черевиках саламандра зникає за дверима. Біля під'їзду Гайдамаку вже чекала службова машина. Перш ніж сісти – Господар кинув погляд на річку за острови. Обрій там помітно світлішав, в небі великим алмазом блищала вранішня зірка. Така велика, гостроребра, наче уламок якогось небесного тіла. Ми з тобою сьогодні ранні птахи, вдавано бадьорим голосом мовив Петро Дем'янович, сідаючи поруч із шофером, і велів. На об'єкт. Як поїдемо? Не зовою давай. В дорозі водій, довгов'язий піжон з рудими бакенбардами спробував був завести мову про вчорашній хокей. Але Петро Дем'янович, хоча він теж болільник, цього разу відмахнувся. Не до хокею сьогодні. Чорний яр, ось болячка, якою він зараз поглинутий повністю. З низової дороги об'єкт видно, мов на долоні. На схилах гір, поритих донизу яругами, поперек найбільшого урочища серед бурого природного ландшафту виділяється, мов інородець сірого бетонного кольору мур, призначення якого не посвяченому навряд чи й вгадати. Ото він і є, втілений гальдамачим задом. Його асуан, як іноді він жартує. Коли вперше погнали сюди спінену пульпу з цегельних заводів, це давало гайдемаці майже естетичну насолоду. Стояв, дивився, як дно котлована поволі покривається глинистою рідиною. Як звершується задумане, відкладається вічне дно, море відкладає своє нашарування. Мільйонами літ. А тут усе на твоїх очах і з твоєї волі. Ось вони, твої мезозої. Гребля-дамба намивалась земснарядами не один рік. Роботи у верхів'ях Яроща зараз ведуться, щоправда, згорем пополам. В тому місці, де з часу мають з'явитися серед парку гойдалки, тир, атракціони та чортове колесо, Горожани поки що бачать величезну вирву. Лиш почасти заповнений котлован, в якому на сьогодні зібралось, може, сотні тисяч тон важкої багнистої води, вірніше, пульпи, що їжженуть сюди із сусідніх цегелень. Потужні насоси мусили б весь час відкачувати зайвину воду, скидати їх в дренажні канави, але ж ці вічні неув'язки з технікою, повсюдна байдужість, нехлюйство. Іноді гайдемаку просто відчай бере. Чи вдасться пробити стіну чиновницького формалізму і крутійства? Тут недовго і в містику вдаритись. Може і справді в недобру мить взявся змагати з чорним яром? Може справді це місце одвіку закляте, яким його вважали старі люди колись? Гайдемака виріс біля самого Яру. У давні літа Чорний Яр, звісно, був населений відьмами та відьмаками, всякими щезниками, загадковими красунями-звабницями та схожими на ярмаркових конокрадів місцевими демонами, які в найтемніші купальські ночі справляли в задичавленім Яру свої гульбища. Маленький Петрусю такі ночі, долаючи страх, теж бігав до яру з ватагою низових хлопчиків, адже усім їм кортіло підгледіти, що ж коїться у самій глибині урвища упору найстрашнішу – північну, Чаклунську. У темряві можна було натрапити на живих світлячків і взяти їх на долоню. Під ногами вдавалось іноді почути похрупування їжака. Хтось міг сполохати птаха нічного? Де не де старі буреломини світили своїм трухлявінням, так що й вебра могли відлякнути. А у кого з хлопців багатша грала фантазія, тому неважко було підгледіти, як шастають у глибині яру. Кошлаті, темні, примариська із зеленими очима, створіння, достеменно схожі на марсіан. Чи, може, то й були якраз марсіани, з якими породичались у хащах відмаки та їхні розпадлені безсмертні подруги? Так було. А тепер ось, коли ти зробив усе, щоб переінакшити той яр, щоб, порозганявши всіх забобонних щезників, влаштувати на рукотворній тверді культурний майданчик, місце відпочинку трудящих, то хіба ж не прикро конатись, як навіть близькі люди часом зустрічають твою ініціативу, нерозумінням та холодом. Рідний батько не сприймає твоєї споруди. Це ж факт. Вийшовши на пенсію, батько понудьгував трохи вдома, а потім знову попросився сторожувати в депо. Жива, як і раніше у своєму старосвітському будиночку, що приліпився на косогорі над Яром, потроху теслярує вдома. Петро Дем'янович, як і годиться синові, час від часу провідує старого. Але при зустрічах щораз виникає прикра для обох полеміка – раз мусиш захищати від нападок свою греблю, що лягла між вами, ніби смуга відчуження. Якось батько в присутності родичів розповів під час вечері, що мати, бувши вже тяжко хворою, коли цілі дні їй обмощені подушками доводилось лежати на веранді, першою помітила, що після того, як чорний яр було перегороджено, як той самий, Синів Асуан затулив клапоть неба на горі. Сонце для низових людей стало заходити на якусь часину раніше. Отже, світлового дня поменшилося для них і для твоєї ж мами теж. І хоч навряд чи хотіла вона своєю кволою скаргою дорікнути синові, але з батькових уст це подавалось саме як докір, як гріх, Тяжкий, непрощенний. Глибоко вражений почутним, з тягарем провини на душі, Петро Дем'янович вирішив сам з хронометром у руці перевірити скаргу покійної матері. І виявилося, що вона казала правду. Сонце після зведення споруди стало зникати в кінці яру справді на якісь секунди раніше звичайного. І хоча йшлося про втрату світла мізерну, по якійсь там миттєвості, але ж факт залишався фактом. Тільки чи достатня ця підстава, тато, щоб вам, присторонніх та ще й з посиланням на дорогу нашу матусю, нападати на те найвартісніше, що ваш син у житті воздвиг? Припустимо, батько не може змиритись з тратою якихось там секунд світлового дня, з тратою такого звичного для себе краєвиду. Але ж і сестра Поліна Дем'янівна, шкільна вчителька, з ним заодно. Щоправда, це у її дусі щораз у сутичках із старосвітчиною вона опиняється по той бік барикад. Енергію твою визнаю, Петре. Казала нещодавно. Але як ти міг знехтувати думку усіх тих, хто під яром живе? Кому над головою мільйони тонн багнюки нависло? А майбутнє твоє чортове колесо для кого воно? Для людей. Для яких? Для реально існуючих. Якби ж то ради реальних. Іноді, здається, брате. Ніби ти більше про якихось людей абстрактних піклуєшся, і за абстракціями на живих не бачиш. Ось такі речі доводиться вислуховувати. І від кого, від найближчої рідні? Більше того, сестра вважає, що він, котрий виріс на схилах Чорного Яру, почав цуратися свого, не шанує рідні місця. За суєтою, за безлічю засідань перестав чути мову своєї слобідки, так само, як і мову тих дзюркотливих джерелець, які в пору дитинства лагідно гомоніли по дну урочища, лючись їм, дітям низовим, понад ярським, просто самісінькі душі у їх чистоту. Одначі годі. Ніхто не сміє докоряти йому, що він щось забув, від чогось відсурався, зачерствів, забюрократився. Звісно, іншими справами живеш, але хіба ж не озивається час від часу у тобі і те далеке, навік промайнуле. Були ж бо купальські ночі з радісними, буйними їх вогнями, з хлоп'ячим гасанням допізна у темних чорноярських хащах, був її перший поцілунок, що так опік тебе, хлопчика, тоді на самому дні яруги біля струмочка. Давно немає того струмка. Ще за попередніх господарів міста горловину джерела вовною було забито, щоб не заболочувало нижню вулицю та не підтоплювало трамвайне депо. Джерелець нема, а в душі, що вони зосталися. Та тільки не той зараз час, щоб жити джерельцями, розводити лірику, тішитись відшумілим. Он собор височить на горі, сама граціозність, увесь ніби зіткана із повітря та вранішнього світла. І, звичайно, поруч із ним твоя сіра, перекинута через яр споруда, Помітно програє. Одначе, й в ній можна віднайти прикмети сучасності. Могутнє щось, ентерівське. Надто ж, коли дивитись неопереджено. Дружина вважає, що оригінальне його творіння рано чи пізно оцінять. Живуть же в пам'яті людській, скажімо, весячі сади Семерамиди. Звичайно, це жарт. Але з погляду інженерного такий, що гось варта могутня ця гать, яка згідно твого задуму рішуче перетнула всю горловину чорного яру. Прикро ясна річ, що не все складається так, як уявлялось на папері. Безліч виявилось непередбачених речей, неув'язок, службових чварт, а той просто чогось недбальства, і як наслідок. А втім, оця твоя запруда, що має підпирати ціле озеро на горі, вона ще посміється з багатьох маловірів та скептиків, ще переконаються, що зведено споруду не на день, на віки. Тільки ж як у нас все з боєм дається? Демагоги не перевелись. Кожному рота не затулиш. Батьків-товариш майстер із трамвайного депо на прізвище Скакун. На кожному виконкомі порушує проблему чорного яру. Так це він Що Щоправда, учасники звикли уже до цього деповського сіцерона. Варто лише Скакунові підняти руку для слова. Одразу пожвавлення в замість. Декотрі заздалегідь тягують голови в плечі, інші ж навпаки смакують. Ну, це й дасть жару. І треба визнати, що в нього іноді таки з перцем виходить. Вишукує якісь давно віджилі словечка, одного разу звертаючись до гайдемаки. Навіть біблійне оте «возмєздія» приплів. Викликавши веселий шумок у залі. Якби воля Петра Дем'яновича ставив би таких балакунів на місце. Інший, хоч обережненько, з вихилясами, з натяками. А цей чешина в простець на ранги не зважає. Той у нього з наївся, інший надто роздобутливий для себе. А та язика та за паперами та манікюрами Далі свого носа не бачать Уже не регламент вичерпано А скакуну все ще воду вступить, то вктиви. І найв'їдливіше про чорний яр Чому не винесено було проєкт На обговорення самих городян Та й взагалі, чи потрібна комусь та витівка А позаяк уже сталося то куди тих нагляд дивиться, бо йому старому перестраховщикові, бачите, палі, що їх загнано в тіло греблі, здаються не зовсім якісними. Типовий критикан, а доводиться терпіти, вислуховувати, не перебиваючи, доки він свою словесну пульпу жене? Одне слово гайдамака з тих, кому життя не шкодує прикростей. Сто років жди поки нахвалять, хоча працюєш як робот. Бо це місто, самих підземних комунікацій та дренажних систем, стільки, що будь-коли жди авралів. А якщо вже бути до кінця відвертим, то він навіть полюбляє ці аврали, неспокій служби, постійну напруженість нервів своїх і людських. Зрештою такі стреси не дають цвілі припасти». Епоха вимагає працювати в три сили. Життя підганяє, диктує свій темп. Добре, що хоч дружина це розуміє. Після тієї новорічної аварії три доби вдома не ночував. А коли повернувся, забейканий до вух, вона аж зойкнула в захваті. О, мій герой, змарній, всхуд, а ніби аж помолодшав. Згадавши її тодішню розхвильованість, Петро Дем'янович Мимовіль потамував усмішку. Не хотілося, щоб її помітив водій. Перед світлофором довелось перечікувати, доки проповзе трамвай. Вагони трамвая скриготіли по рейках повільно, і на дверях одного із них Гайдамака заглядів свого найупертішого опонента – того самого скакуна у шапці вухатій за воською в руці. Обличчя баб'яче, очі сльозяться. Одначе гайдамаку звідстанів пізнав. Не втримавши і тут язика, докинув під скреги трамває. «Догадки своєї, Петре, воду носити решетом!» Так і шпигунуло Петра Дем'яновича ранкове його вітанічко. Особливо дошкольним було отені санітне воду решетом. От публіка, ніби не для них розбиваєшся, ніби справді для якихось абстрактних людей. Наче й дрібниця. Однак після цього мимохідь кинутого воду решетом, Петро Дем'янович зауважив раптом у собі ознаки неспокою. відчув залегло у душі тривожність. Треба ж тобі такої заявочки на повний голос, воду, решетом. Безглуздий, до вислів, по суті, нісенітниця, а от заспокоїтись не можеш. Власного гайдамака й до цього іноді почував, як черв'як сумніву, ні ніта заворушиться глибоко десь, аж там, у надрах підсвідомості. А чи не змарновано зусиль, чи була у цій споруді крайня потреба? Ніхто, навіть дружина, не здогадується, що бувають хвилини, коли він, прокинувшись у ночі, потайки береться зважувати всі за і проти. То що ж, краще взагалі б не чіпати чорного яру. Хай би й далі його перетворювали у смітничище, у звалище, Колись і собору ж на горі не було, але в якомусь там столітті з'явився, одразу змінивши весь краєвид. А зараз хіба зупинився плин часу? Хіба не ставить перед людиною своєї вимоги прогрес? Рано чи пізно бульдозер однаково добрався б і до твого чорного яру. Звичайно, ти виріс тут. Дух околиці ще й зараз не зовсім вивіявся з душі то, може, тим значнішою слід вважати перемогу над самим собою. Що зумів переступити через особисте, подолав сантименти, знайшов у собі сили приборкати голос власного яружного дитинства? А, припустимо, ти на якомусь би етапі раптом і завагався. То хіба це змінило б хід подій? Буде дедалі менше залежить від тебе, від З певного часу вона, власне, існує, мовби би, сама по собі. Адже стільки уже за слово ж яке, людей і механізмів, скільки вгачено коштів, немає на вороття. І все ж, чому сумніви не покидають? Десь читав, як фантастичні чудиська роботи з з-під бун... контролю людини не опинитись би й тобі в такій ситуації? Дивись, щоб власне твори та не викинуло тебе з сідла. Що й казати, нелегко доводиться, але кому ти Життя постійно в'яже свої гордієві вузли, не встигаєш розрубувати. На чистому місці раптом виникає щось непередбачене, вносить свої корективи, та ще які, ось і помпи потужніші, а їх катма, і дренажна система виявилась недосить надійною. Та ще й тих нагляд чіпляється, Зараз давати пояснення. Петро Дем'янович раптом ловить себе на думці, що добре було б, якби на об'єкті цього разу взагалі обіжався. Вперше майнуло бажання уникнути зустрічі зі своїм асуаном. Але водії і світлофори, як на те скрізь без затримки, дають зелене світло. А який ранок буде і в таку свіжу березневу рань, коли лід на річці, зірчавівши вже лунки весело потріскує, майже по весняному червоніють краснотали, маєш стрім голов мчатись туди, де ждуть тебе самі прикрості, службові клопоти, де знов розплутуватимеш конфлікти, даватимеш комусь нагінки, знову і знову миритимеш. У їхніх безкінечних чварах із сигельними заводами. Ну і випала ж тобі, Петре, житєва стезя. Минувши присадкувато, круглу, як пантеон, в споруду трамвайного депо, куди доводилось бігати зустрічати батька після зміни, Петро Дем'янович відчув на душі знайоме потепління, бо ж не Бо ж і для нього трудовий стаж починався звідси. Водієвий звелів зупинитись біля газетного кіоска на самій площі, забрукованій не за його пам'яті. Скільки Петро Дем'янович себе пам'ятає, бруту. був. Звідси з цього місця вигляд на його споруду відкривався найбільш виграшний. Щоправда, надмістне місці все ті ж, Золотоверхі ансамблі на горі, що легко зависли в небі серед вранішніх хмаринок. Поруч них різнулася так звана тумба – похмура, бетонна споруда епохи захоплення кубізмом. А десь праворуч від нині каньйоном потягнувся, звужуючись в гору, і самий чорний яр, що тепер був там, біля сільних Мов би заткнутий сірим щитом величезної дамби запруди Тож такий щит Хай відтяв скипку неба для тих, хто внизу Але з часом його оцінять Бо позначиться він на всьому благоустрої над, Коли над висотною запрудою зазеленіє парк Твої майбутні сади Семіраміди Об'єкт уже не спить, навіть звідси знизу видно зовсім мурашині постаті людей, що вештоються по дамбі. Однак сама присутність там приносить Петрові Дем'яновичу внутрішнє заспокоєння. Якщо народ на місці, то вважай чого заброшого. Десь весняні води просочуються у тілі греблі, сльозиться трохи, але ж таке було і торік наприклад. І нічого обійшлось. Дихалось легко, березнево. До кіоска підійшов колясою інвалід з пошрамованим обличчям. Він, мабуть, не впізнав товариша Гайдемаку, чи й зовсім не знав його в обличчя. Прийняв, можливо, за котрогось із ранніх туристів. Вони деколи з'являються тут поодинці натопами, щоб із нижнього міста милуватися. Архітектурними ансамблями на горі Ловити на плівку їхню незрівнянну красу Отож він і є Чорний яр Сказав інвалід Вважаючи певне, що Петру Дем'яновичу потрібне Колись гади фашистські людей там розстрілювали Я знаю Кинув досадливо у відповідь Гайдамака. Кому, кому? А йому не треба пояснювати. Трагедію чи окупації пов'язано з Чорним яром, він знав досконально, хоча сам під час тих подій ще був хлопчиськом. Які жахи там коїлись? А тепер? Що тепер? суворо вихопили у Гайдамаки. «Показуха!» – випалив інвалід. «От таких розмірів грязи від прилаштувати нам над головою!» Запаливши сигарету, він ще раз під лоба глипну у бік чорного яру і дражливим тоном додав. «Там зараз мільйони тонн грунту набрякають весняними водами. Чи це хто-небудь до уваги бере?» Взявши у кіоскера вранішню газету, Гайдамака сердито звали водієві. На Яружно! Авто рвонулося з місця. Волицька Яружна хоч і тупикова, хоч і не веде нікуди, крім Яру. Однак Гайдамаці вона наймиліша, бо це ж і є вона, вольчка, його дитинства. Криво-ляста, ще й досі не забрукована, ніяк руки не доходять. Вона круто тягнеться в ощелену яру поміж дерев'яними, почернілими від часу будиночками, то між затишними двориками робітничого передмістя, де здавна селились трамвайники, залізничники, рибалки та інші трудові люди. Патріархайні ці будиночки з різьбленими ганками, з тиснівою ветхих сарайчиків та цегляних льохів серед вишневих дерев, потемнілими голубниками, де не знати, чи були ще голуби. Усе це ніби тільки й ждало в покорі. Щось прийдуть, оцінять, знесуть, переселивши господарів в інші місця, у ті зарічанські, вирослі на намивних пісках мікрорайони. Крім Петра Дем'яновича, небагатьом було відомо, що до того воно якраз і так само, як і не всім випало знати історію цієї Яружної, де в тихих будиночках за царату влаштовувалися явки революціонерів, а в одному з підвалів існувала навіть підпільна друкарня. Ці перекази ще в дитинстві чув від старших малий гайдамака, і вони щораз виповнювали його душу почуттям гордощів. Що не кажіть? А приємно усвідомлювати себе законною галузкою цієї розлоглої понад яром робітничої слубідки, яка тут всі бурі перебула, на всіх стужах не розгубила теплінь людського затишку. Власне, це єдине місце на світі, куди Петра Гайдамаку час від часу тягнуло. Надто ж манило його сюди, доки мати була жива. Бо тільки тут, після усіх перевантах та стресів, він міг почути слово справжнього співчуття. Бо тільки тут було називано його дорослого іменням зменшеним, пистливим, дарувалося йому слово безмежної ласки, за яку ніколи не вимагалося відплати. Невже і матері гірко було бачити, як змінювався Яр? Невже і їй не до душі було, коли ота от стіна у поперек яру стала рости, аж поки небо затулила? Але хто міг, проєктуючи, передбачити таку дрібницю, врахувати, що споруда позначиться навіть на освітленні низової слобідки? Відбере у неї якийсь там жмуток при західних промінь? Ні, краще не думати про це. Петро Тем'янович мав намір, доїхавши до батького подвір'я, лишити внизу свою Волгу, а далі йти стежкою, що поп'ялась по горбах. Це був у звичайний його персональний маршрут, яким він не раз користався, добираючись по знайомих крутизнах до своєї споруди. Однак сьогодні склалось по-іншому навстріч йому згори, всіма рівчиками Яружної. Гуркотіла вода, сюди було слизько і багнисто, раз у раз колеса волки буксували, а потім і зовсім довелось зупинитись, бо вузьку вулоцьку наглухо перегородила червона пожежна машина. Далі за цією стерчала ще й друга, така ж яскраво червона, величезна, і всюди сюди тяглися шланги в узбічні двори. Один із шлангів крізь вишняки погадючився аж до батька вдві. Пожежа! Найперше подумалось гайдамаці, одначе ніщо ніде не горіло. Начальник пожежної команди, літній чоловік сіром обличчям, з мішками під очима, виявився знайомим Петру Дем'яновичу. Ситуація, яку він окреслив, поставала просто нікудишньої. Ще з вчора були сигнали. Затопляє людям підвали, погриби, у декотрих уже і в хатах підлоги позаливало. Відкачують безперервно, а вода, наче з-під землі, знову підступа. Пожежник скрушно розводив руками. «Не розуміємо, звідки?» «Нічого дивного», – нахмурився Петро Дем'янович – і, намагаючись не виявляти збентежності, заспокійливо додав, «Весняні води, це ж ясно!» Якби тільки весняні було вислано сумнів десь із-за машини. Петро Нем'янович вимоволі здригнувся. «А якщо справді не тільки весняні? Якщо й ті горішні, якимось чином проникають аж сюди, і свого грандіозного відсійника. Здавалося, все ж було передбачено. Яругу перегороджують толстою дамбою-греблею, потім жинуть пульпу, створюють подушку, зайвину вод скидають у дренажні канали. Мол, глина швидко тужавіють, влягаються, і далі все йде чин-чином. Так думалося. Однак розхвалювана проектантами подушка чорного яру чи достатньо вона надійна? Перше майнула тривожна думка: чи не занадто набрякла водами, тими, що від цегелень та ще й весняними на додачу. Треба мерщій на гору до греблі, що там відбувається? До батька на подвір'я не зайшов. «Старому зараз не до тебе, так само, як і тобі, не до нього». Похмурий, обвішаний вінками цибулі, в чоботях рибальських з халявами вище колін, батько саме виносив із льоху збіжжя. На привітання він ледве кивнув через паркан і демонстративно став розвішувати цибулю на стовпах голубника. Робив це, мов, перед повінню, хоч повін сюди ніколи ж не сягала». «Що за переселення, тату?» Швидко минаючи подвір'я, псевдобадьоро кинув батькові гайдемака. «Не лякайте людей, хоч ви!» «Не я лякаю, вода!» Випростався старий. «Сьогодні льохи заливає, а завтра це ж вода!» Прикро! Геть нікодишня стала на душі, коли Петро Дем'янович підіймався крутим узвозом, який незабаром перейшов у ще крутішу стежку. Ковзаючись та хапаючись за кущі, він усе ж крок за кроком дерся на гору, у бік споруди. Тутешнє підгір'я так і зосталося необжитим. Тільки на лисих пагорбах праворуч Яру біліє невисокими корпусами лікарня, заклад заснований ще в дореволюційні часи. Петру Дем'яновичу тут кожен пагорб, кожне узвище і тераса здавна знайомі. На одному з гірочку, де колись хлопчашня любила грати у волейбол, видно чималий натовп людей з лікарні. Як завжди незвичні, для ока в своїх сірих халатах вони жваво жестиколюючи, щось обмірковують, неспокійно вказуючи руками на гору, у бік навислої над яром споруди. «Чого вони там мітингують?» – несхвально подумав Петро Дем'янович, забираючись по косу гору далі вище. Мимохід згадалось, як однолітки його, хлопчики з селища, колись дружили з людьми з лікарні. Охоче навідували їх під час прогулянок, виконували різні доручення для тих нещасних. Петри тоді теж був сповнений до хворих щирого співчуття. Його вражало, що очі у тих людей завжди сумні-сумні. У -сумні. міру того, як Петро Дем'янович хай поволі та все ж наближався кутизною до своєї споруди, вона, мов би, росла, насувалась навстріч і з'являлась у ній якась могуть, навіть величавість. «Ні, таки не даром ми цей город городили», – думалось йому, – коли йдучи, він поглядав угору на своє творіння. Заглушуючи тривожність, Душі його торкалось почуття переможницьке, чистолюбне. Хай переінакшено рельєф, Але ж на все зарідче видно, чим ти займався. Хоч би що там казали, А є у цій хмаровидній споруді Сила і розмах. Цього в неї не відбереш. Стежка ніби знайома, а виявилась примхливою, щойно підіймалася схилом, а тепер потягло її вниз у заглибину яру, де звалино купи поржавілих бляшанок, битих пляшок та різного дрантя і синтетики. Його видно й вогонь не бере. Далі стежка знову круто подерилась по відтанулій глині вгору, і йти стало зовсім ковзко. Іноді, щоб не посунутися вниз на своїх Імпортних з каучуковою підошвою, він чіпко хапається за криві стовбури дерев, що за дичавілі стерчать де не де по схилу. Далеко оголившись міцним корінням і, мов би, з останніх сил, тримаючи ним від цей глинистий набряклий водами ґрунт. В одному місці, неподалік стежки, робить на Галявинці свою вранішню гімнастику, Лисий, жиловий, в спортивній костюмі відставник перегуда, давній знайомий Петра Дем'яновича. Після присідань гімнаст підходить до найближчого дерева і ще біля нього виконує кілька силових управ з натугою відштовхуючи від себе облуплений дуплуватий стовбур, ніби хоче його зрушити з місця. «Обіймімо дерева!» Замість привітання прокричав він до Гайдамаки девізом індійських йогів. «Обіймімо!» Без ентузіазму відгукнувся на цей жарт Гайдамака, а відставник тим часом знову і знову відштовхував від себе обома руками старезне вперте дерево. Уже зовсім розвиднилось – на спорудах горішнього міста сонце заграло першим промінням. Петро Дем'янович, угрітий ходьбою, обернувся. Сонце сходило за островами, владно виринало серед верболозів, вразивши гайдамаку своєю величою, якоюсь урочистою значущістю цих хвилин. «Лик сонця?» – дивна річ. Щораз нагадував йому «матір» кругловиду, навіть і серед горя усміхнено, що для нього була утіленням доброти і ласки і всього найкращого на світі. Досі не може пробачити собі, що, незважаючи на хворобу матері, він тоді відправився за наполяганням Зусі у свій середземноморський круїз. Коли мама згасала тут, з дня на день, ждучи його повернення, до останнього виглядала, щоб ще раз побачитись. Він у цей час, нічого не підозрюючи, розголював з фотоапаратом по руїнах Геркуланума та Помпеї. Споглядав рештки городищ, де колись буяло життя, а потім умить все зникло раптово, кінець світньо. Гайдамака тоді намагався уявити сум'яття античних людей, що опинилися у самому епіцентрі катастрофи. Усі вони, як пізніше наука виявила, задихнулися під хмарою вулканічного попилу. Внизу, по самому дну Чорного Яру і далі, видно було величезні купи сміття, що до нього і санінспекція певне дороги не знає. Петро Дем'янович взяв це собі до уваги. Доручись вище, він ця час часом міряв очима відстань, чи багато ще йти. Не доврахував, що такою ковзкою буде відтанула стежка. Одначе споруда все ж потроху наближається, ніби розбухає розмірами, заступаючи півнеба отими своїми у водоспадами, які нещодавно тільки сльозились, А зараз брудними патьоками, виблискуючи проти сонця, Всюди по тілу греблі так тривожно течуть і течуть. З'явилось зараз в поруді щось недобре, Щось геть зловісне вчувалося у цьому її нависанні, І холодом війнуло від того, що запруда, Наближаючись, мов би, і справді розбухала, Побільшувалась перед ним своєю тупою важезною геологічних масштабів масою. Ніби вперше розглядаючи її, він відчув раптом хлоп'яцьке, зухвале бажання погрозити їй кулаком, уявивши себе на мить тим сміливцем, що стояв колись у місці на нові перед мідним вершником і погрожував йому. Уж тебе!» Не боюся, мовляв тебе, відьмо, хоч яка ти є, сила і могуть. Десь внизу, пронизливо і незрозуміло, зойкнула сирена. Пожежна чи що? Здивований, він рвучко звернувся в той бік до низових людей. І тієї ж миті над головою у нього все стрясулося від гуркоту надприродного. Від катаклізму такого сильного, що він навіть не був страшним. Глянувши угору, Гайдамака встиг хопити зором, як споруда його, ніби на уповільненій кінострічці, поволі осідає, розповзається, і ось уже чорний водоспад, нягара грязюки, мулу, пульпи й каміння з сатанинським горкотом, нестримно ринула униз. Все втратило глузд. Усе було неправдоподібним. Чорні розлючені леви з ревінням летіли йому навстріч. Страх проте не завладував ним. У несямі гніву він навіть рвнувся вперед, розкинувши руки насупроти тій чорні агарі, яка, здавалось йому, не посмію його зачепити. З волі він ніби ще сподівався зупинити, відвернути її. Але багнюка зверхів їй влетіла ракетно, котила потопом, трощила все на своєму шляху. Гайдамака почув нелюдські крики. Зойки лікарняних людей на горбах, Ще встигло око вхопити, Як відставник кинувся, Вилаючи на своїм голосом До дерева, І не політав швидко, З мавп'ячою спритністю, Подерся між гіляками угору. А сам гайдамака Очманілий, Почуваючи себе вже, Мов би, поза життям, Хотів зараз одного Чуда, яке миттєво б заступило, перетяло бревучий ревучий темній тісиль шлях. Сам зводив, з твоєї волі виникло. Оце тобі і возмездіє. Щось подібне плуталось йому хаотично, обривками думок у голові, а страх здолав його аж тоді, коли неподалік Зблиснуло, вибухом стрясонуло повітря і пломінь стовпом вдарив у гору. Зрозумів, знесло газову підстанцію. Вирвався газ, спалахнув. Рев, гуркіт, блискав електричних розрядів, дерева падають і з вивернутим корінням летять просто на нього. «Тікай!» «Змете!» – Вирискнуло людське десь із пагорбів. Ошелешений, він з гнівом, спалаючим почуттям сорому кинувся тікати косогором куди цю низ, де ще якісь люди волають, біжать, падають і, звівшись, знову біжать. Сатанинська гуркотнява нас доганяє. Вал Каламуті, схожий на вулканічну масу, Летить дном яру нестримним потоком. Жене паліччя, ящики, концерні банки, драні каністри. Гайдемаку, коли він на миті зернувся, Вдарило в обличчя людяною грязюкою. Він аж захлинувся. Збитий з ніг летів кудись, А хутряну його шапку вже закрутило на чорториях. Підхоплений важкою водою, Гайдамака обома руками вчепірився в корчомаку, вона по оленячому рогата, перекрутившись разом із ним занурилась у каламуть, у людяний вал, потім, випірнувши, підняла і його з собою виштовхнула оглушеного на поверхню, мовби тільки для того, щоб Гайдамака ще раз глянув на цей білий світ». Дерево кидало в бурунах сюди-туди, вгору-вниз. Але потерпілець, борсаючись, тримався за коріння з цубкістю потопаючого. Ще й зараз, не до кінця усвідомлюючи, що сталося, яка сила несе й шпурля його серед цього клекоту вируючої глядзюки. А в ті миттєвості, коли опинявся на поверхні, встигав крізь ревище вловити пронизливі людські гвалти на горбах, в яких йому вчувалося щось рятівне. Летюче холодна багнюка мчить його серед цих гвалтів та криків. Мутна, важка вода, збунтована пульпа несамовито шпурляє гайдамаку кудись униз. Кидає, мов тріску, поміж строщених парканів, хвірток, поміж ліфтарних стовпів за шматтям дроту, наближення яких він зараз чомусь найбільше боявся. Металевою бочкою стусануло його в плече, уламком паркану вдарило вдруге, ще чимось оглушило, аж потьмарилось у вічу, і вже світ для нього зник, світ не повертався. Довго ще житимуть у цім передмісті перед, Чутимуть їх діти, що зараз ще й не народжені, І йтиметься ніби про щось ірреальне, Дійматимуть душі дітей моторошні оповіді про те, Як мільйони тонн багнюки крізь розвалену греблю Ринулося згори вниз, все змітаючи на своєму шляху, Бо швидкість грези паду, була страшна, снарядна. Буде розповідано, як мужні рятували потерпілих команди військових, як вертольотами знімали людей із дахів. А проте жертву не вдалося уникнути. Замолені, перекинуті трамваї лежали обі чколій, повні пасажирів, що захлинулися, під багатометровим валом грізопаду. Доводилось відкопувати їх екскаваторами. Розповідались не легенди, а дивовижна у своїй неймовірності правда. Коли навіть хворі з лікарні, що на горбах, кинулись були до чорного яру рятувати людей, як з очима повними жаху виносили вони на пагорби малечу із дитсадка, зворушливо кутаючи дітей в свої шорсткі лікарняні халати, пригортаючи до грудей тих на смерть переляканих найменших низових людей. Коли врятований хворими Петро Дем'янович прокліпнувся, лежачи горілиць на пагорбі, Перше, про що подумалось, було «Навіщо я опритомнів, ожив? Навіщо вони врятували мене? Хворі з лікарні рятують здорових людей? Ні, це вже, мабуть, кінець свіття». Вони, його рятувальники, з божевільними від жаху очима стояли над ним в мокрих забрьоханих халатах. Були ще окрай збуджені усі, Поглядами нестерпно гострими стежили за цим незнайомцем, вихопленим з потоку, дивуючись певне тому, що він оживає. Декотрі, нахилившись, зблизька вдивлялися в нього, навряд чи вірячи в його воскресіння. Котрись з безмежною осмутнілістю в очах запитав, Суду боїшся? Ні, він не боїться суду. Найстрашніше вже сталося. Хотів зробити добро, а зробив таке зло. Хоча йому й зараз ще не до кінця віриться, що все це відбувалося в реальності, а не в вісні відбувалося з ним, і що це його Перевертом неслу потоці багнюки в якійсь безвісті, де він гинув. Але за що йому така покара оте саме в Де батько? Чи врятуватися встиг? Десь поруч, ніби крізь товщу пульпи, долинають сердиті голоси про технічне дилетанство проекту. Про вольові рішення хтось оповіщає про перекинутий трамвайний вагон біля депо, про пасажирів, що багнюкою в вагоні захлинулися усі до одного. Маячня? О, якби він міг зараз поринути у світ маячні. Скільки ж часу минуло? Ми? Чи вічність Однак ще був ранок Небо по весняному ясніло над ним А нижче, ще Серезна якась незнайома Пустельна вдарила в очі Садків нема Волочка зникла Будиночки з обіч яру позносило Щасало Улічені хвилини ураганом води змило. Уся твоя країна дитинства Лежить безмовно посірєла, Мов та Помпея, Під нашаруванням свіжого молу, Під вагою притихлої, Уже незрушної грізюки, Яка щойно ревма ревіла цим чорним яром. Спробував поворухнутись і тупий біль в усьому побитому тілі нагадав йому, що він живий. «Боїся суду?» Знову спитав, нахилившись над Гайдамакою, ще один змучений, рудобородий, спитав зі щирим співчуттям у голосі, і усі вони, мовно щось незамне, не, мене, не тутешні, дивились на потерпілого очима гострими, і безміри сумними. Вийшли із небуття, Він перевів погляд На горішнє місто Та його ансамблі. Там усе стояло на місці, Крім його споруди. У верхів'ях яру, Де була за запруди, Світилося небо. Світилося крізь Проломено ясно-блакитне, ніби з дитинства, ніби вдруге, подароване матір'ю.